Mimi ni mze Efron Alifonsi Ruta Jumbukirua. Ni mzariwa wa kijiji iki, cha kasharu, kata ya kasharu. E, kwa kweri tangu, mimi nimezariwa mpaka sasa. Na tangu, uli mwengu mekwepo, wakazi wa, wa, wa, wa maeneo haya, <coughs> tumekuwa tukie vuka kuenda ngambo kupitia kwenye mtumbwi. Watu kwenye mtumbwi bai skeli kwenye mtumbui piki piki kwenye mtumbui kwa kuri imekuwa ni tatizo la kudumu la miaka mingi kwa kuri tunahitaji msaada mkubwa sana wa daraja athari ni nyingi kuna watu kutumbukia kwenye mtumbui athari ni nyingi wakati wa masika mama mwenye mimba kwenda mgana hospitali ni kikwazo moja kwa moja kupita hapa zina afiki hospitali kwa muda muafaka, ni tatizo e uzefango ni kwamba katika kuvuka hapa e ni tumeshuhudia watu wengi wakitumbukia wa, majini hapa kwa sababu wakati wa hasa wakati wa masika maji kama ya mkoo yamejaa sana watu kuvuka ni, ni kutoka mambo hio mtumbi kama uliviona ulivyoshuhudia hapa yani watu wanakwenda kwa mtumbwi na kwa hiyo inakuwa ni, ni sana watu wengi wa, wa, wana tumbukia ndani humo e, msaada wa kuoaokoa ni sana watu wengi wana kufa e, tukipata daraja It, itakuwa tumefanikiwa kuangalia kuepuka na na, na, na na madhara hayo na langu naitwa Astera Tadeo Karumona Mimi ni mkazi wa kijiji Kasharu. Ni kusema kweli hapa kwa tu tunapata shida sana. Manake usumbufu ambao uko hapa ikiwa masika, yani maji yanajaa mpaka kule kwenye muembe. Kwa hiyo hata kama una mgonjwa, una nini inakuwa inakuwa shida sana. Watu wa wanavusha watu mwisho kwa mfano saa 12. Sasa mgonjwa naweza akashikwa usiku. Unashindwa jinsi ya kumpeleka kwenye uduma kusema kweli kama hili nani mvua ikiwa masika mvua inakuwa kubwa sana watu wanapata shida sana wanadondoka kwenye maji sawa alafu yani inakuwa ni usumbufu mkubwa sana kwenda mjini kuzunguka kule ni mbali na kwa mfano nakuwa karibu usumbufu unakuwa umepungua na hata ukiwa na mgonjwa, na shughuli zako nyingine za mtu binafsi naweza kuwahi Tuna hospitali, yetu pali butainamu. Ukifika bali butainamu, unakuta umemuleta mgonjwa, rafu unakuambia kwamba mpereke, ana, ana, ana, anapasha adresa ende wapi, mgana. Kwa hiyo, kama ni usiku, utasubiri iwe mpaka saa moja. Na wakati uo ugonjwa unapozidi, uwenda mtu wakapoteza maisha kwa kutokuwa na mawasiriana. Lakini kisha wapata daraja, moja kwa moja huyu mtu, tutakuwa tunawai kufika pali uspitali ni au kumpeleka mjini government.